Teatrul Național Radiofonic Mari spectacole Mituri în dramaturgia universală Voi treceți pe drum Vă uitați printre grate de poartă și așteptați să vorbesc. De unde să încep? Credeți-mă, credeți-mă, despre orice ce poți să vorbești, cât vrei. Despre cerul spre care creștem, despre ură și cădere, tristețe și răstigniri. Și înainte de toate, despre marea trecere. Dar cuvintele sunt lacrimile celor ce ar fi voit așa de mult să plângă și n-au putut. Amare foarte sunt toate cuvintele, de aceea lăsați-mă să umblu mut printre voi, să vă ies în cale cu ochii închiși. Lucian Blaga e mut ca o lebădă, sufletul lui e în căutare, în mută. Seculară căutare, de totdeauna Și până la cele din urmă hotare. Unde și când m-am evit în lumină? Nu știu. Din umbră mă ispitesc singur să cred Că lumea e o cântare. Străin zâmbind, vrăjit suind, în mijlocul ei mă împlinesc cu mirare, Închis în cercul aceleiași vetre, Fac schimb de taine cu strămoșii. ZAMOLCSE de Lucian Blaga. Cu Cât un strop din tot ce crește și se pierde, nimic nu mi străin și numai marea îmi lipsește. Ducul meu, al meu sau al pământului e tot atât, și așternut aici cu jocul său de mușchi, și așteaptă. Lac împlânzit de zile fără vânt, sunt eu și singur, atât de singur, Că de mult uitat mi să mai fac deosebire Între mine și între lucruri. Departe ești, poporul meu dac, neam de urși, Credință nouă și vânjoasă încercat am să-ți aduc din inima necunoscutului. Voiam să-ți fiu un bun răsat, dar tu, neînțelegându-mi rostul, mi-ai lovit cu pietre vorbele. Am fost întâi eu, care l am brodit cu o piatră pe Zamolțenobrează. Ne-a țățat semagul. Nu mai știu. Am tremurat apoi și mă durea, căci tânărul deschise ochii mari și triști și n a întrebat de ce. Poporul meu, Dac, a fost o vreme când urlam. Voroiam să răzvrătesc și munții împotriva ta, Și le strigam, rostogoliți-vă cerurile, nebunia și apele, peste mândria neamului meu, trac. Ci azi veninul mi s-a potolit, și în zilele-mi fără de sfârșit S-a așezat un prund de înțelepciune. O sândă, cât timp purta voi o sândă pietrei ce a sângerat obrazul? Poporul meu, dacă. e mult de atunci, mult. Soarele și coborâse toată mierea în când am spus parabola cu orbul, Despre el nu poți vorbi decât așa. Îl întrupezi în floare și îl ridici în palme, Îl prefaci în gând și îl tăinuiști în suflet, la asemeni cu un izvor Și-l lași să scurgă lin peste picioare, Îl prefaci în soare Și-l aduni cu ochii, Îl închipui om Și-l rogi să fie în sat Unde-l așteaptă Toate visurile omenești. De ce mi-au sfârticat cu pietre gura când astfel le vorbisem În dimineața aceea Nu era destul de darnic Soarele și gândurile mele Speriau din cuiburi Pasările Nu eram destul de blând O sânda O sânda Caută pur Sângele ce a curs din trupul său, trupul lovit de mine și de ceilalți. De atunci s-a prăvălit atâta timp, și ezerul cu unda lui mi-a mângâiat amarul. E toamnă nouă, de-acum Amurgurile reci vor face rând pe rând Din fiecare frunză de stejar Un clopoțel de aramă, Iar noaptea vor cădea Mai multe stele. În gura peșterii Voi sta în pace să le număr și îmi voi zice Stelele se în lume dar pașii mei scoțând scântei din cremene vor mai găsi vreodată drumul spre cetate spre lume râzând în templul ei voi arunca semințe multe pentru porumbii orbului cetatea Să mișcă funia spânzurătorii din fața templului. Își cere corbii la noapte cine știe. Nu vedeți? Cetatea e în așteptare. Unde te-au prins ai noștri, străinule? Lângă Dunăre. Și nu ți-e niciodată dor de țara ta? O, oh, da, la noi cresc portocal cu fructe roșii, și zeii nu au coarne băurești cum cei hrăniți de voi, și iarna cerul nu roiește fulgi de nea, la noi e totul altfel. Doar soarele se aseamănă așa de mult cu cel de aici, că aproape crezi că e unul și același. <laughs> tu, ești întâiul sclav care se bucură de un trai pe aceste plaiuri. Hmm? Răspunde, libertatea cum ți-ai dobândit-o? Cu opincile profetului. Cu ce? Hai, spune! Povestește! E mult de când ți pe Zamolxe? Vreau câțiva ani, e bine. Mucenicii lui se tot sporesc de atunci pe sub pământ ca iepurii de casă. Altfel de ce am păzit noi templul zi și noapte? Magul se înspăimântă de puterea lor și precum știți făgăduita chiar pe fica lui, ca dar sălbatic, celui ce va da de urma lui Zamolxe. Ori ați uitat Hei, zemora, tulburătoarea Câți n doresc A? Cum eu trăiam mai mult din mila m Mă hotărâi să caut ascunzișul lui Zamolxe Am iscodit prin munți Vreo nouă zile ostenit m-am prin văgăunda N-am găsit decât niște opinci întortocheate Mi-am zis Sunt ale profetului le-am dăruit preotului. E adevărat, îi aduceam numai opincile, nu capul lui Zamolgse. Cu toate acestea îmi hrăneam nădejdea că de nu-mi pe Zemora pentru totdeauna de soție, îmi va da-o pentru o noapte cel puțin. Ce frumoasă sărbătoare! Da, magul fu zgârcit și îmi doar această zdreanță de libertate. Ier m-a întrebat, când e aduci și capul lui Zamolxe, I-am zis când înci îl va pierde copințile, o sfinția ta. <laughs> <laughs> Răspuns cu minte, dar mai bine rămâneai tot sclav Decât să străjuiești cu noi viclene temple văduvite de credință. De lene ni se îngrașă tălpile pe aceste sfinte lespezi. Privește funia spânzurătorii cum o mișcă vântul. Îți face semn. Răbdare, nu cârtiți copii, răbdare, Când s-o mișca vrăjmașul la hotare, Ne vom urni puhoi, urlând spre mare, Și magul o să uite de altare. Ghiciți, ghicitoarea mea, Sunt ființe ce nu-s aievea, Și totuși omul le păzește de primejdii. De ce? Ca omul, tot el, să aibă de la cine în primejdie fiind să ceară ajutor. Ghicitoarea ta e ciută de înțeles. Ba nu, aceștia zeii le cerem ajutorul. Și totuși noi le ținem pază de tâlhari, noi cu sulițele noastre. Și ei nici măcar nu sunt. Nu ești și tu unul dintre orbii lui Zamolxe? Liniște. Magul iese din altar. Corbi, vreau să văd în zori pe furci. Ați înțeles? La noapte, nu cruțați pe nimeni. Un altul preot sfrede cu privirea până în ochii gândului. Bătrânul mag. N-ați auzit? Pe când cântau cocoșii, a plecat spre miază cu fica lui. S-a întors târziu fără de ea. Cei drept, frumoasă e, iar furia orbilor e mare. De frica lor o fi ascunsă undeva departe, în munții păstrători de taine și comori. Spun oamenii că el nu doarme niciodată. În întuneric, ochii lui se văd ca ochii de lup. Tățiunea prins în vânt Magul e tăcut Magul e rece Statornic ca un obicei Rămas din zilele strămoșilor Setos de sânge ca o fiară Mai mult decât o fiară Setos de sânge ca învățăturile sfinte de astăzi Și din toate vremurile Cerușui ceru și spânzurătoare-i gata. Prieteni, ne pândești în o noapte grozavă. Din templu furiși a ieșit un motan. Se rău. Motanul cu ochi vers ca imagului. prinde Prindeți! l prinde l, -l! -l. Legați cu funia stârvul de furci. Să se sperie toți răzbrătiții. Romul profetului. Degeaba i-am furat o pinch. Pe urmele lui, lui pășesc orbii. O, zei găiți de veșnicie, Nu-i niciun pun încleștat să dărâme minciuna cu stâlpii de piatră. Al morților, poate, ieșiți îngropați de vii în pământ și voi ați pe râuri. Eu, unul din cei ce rămân credincioși lui Zamolxe, vă chem din adânc. Brăbușiți sanctuarul, Colan ce țintit în porțile voastre mă oh! Eu sunt omul. Vă salut! E unul din Ordu-Li Moriți! moriți E? Magul. de mi a de post sub puterii tale, vrăjitorule. Nu de tunete, dar de năpârci. S-au răsculat în vățecei lui Zamolxe. Un zvon trecut spre seară prin cetate, că mă așteaptă gâr la noaptea asta. Și templul? Îl osta și voinici. Voinici vor fi, dar sunt și credincioși. Ca fumul de tămâie. S-a întors, De când fugi, nu i-au mai dat de urmă. Spun unii că s-a părpădit distinger prin munți, Dar alții mai șoptesc că va să vie iarăși Să-mi smulgă templul și să sfarme Sunt tocmai șapte ani de când ai mulți mulțimea să-l alunge. Eu nu te-am sfătuit, căci un profet nu e nimic, dar un profet lovit e mult. Poporul, poporul... Oh, ce sfânt ar fi prostia lui de n-ar fi schimbăcioasă. Amară de întrebări, mi inima. zei cum ni vom scăpa? Cum... Cum îi vom scăpa, eu, pân darul veșnicii, ca... Zeii se hrănesc cu suflet omenesc. Când se ispravește acest nutreț, când nu mai crede nimeni în ei, s-a dună triști și își cheamă marele sfârșit. Nemuritorilor vă zvântă necredința. De nicăieri nu vă mijește mântuirea. Zadarnic ani m-am zvârcolit atâta neodihnă. Răspunsul nu mi l-au dat nici tablele înțelepciunii negre aduse din Egipt, Nici amintirea sibilinii celor sfaturi auzite în fumul de la Delphi. Nici cea mai înaltă dintre multele virtuți... Viclenia? Izvorul nesecat de bune sfaturi. Mm, vino, liniștește-te, răspunsul căutat va trebui să-ți bată într-o zi la poartă, dacă astăzi nu, atunci amâne. Să ne așezăm în pâlpâirea vetrei, ești obosit, răbdare. În adăpostul meu e cald. Așa. Și acum, încă o dată, Viclenia. Ascultă-mă, nu singur. Tu mi-ești bun. Tu nu mai să în înascuns poporului o cursă. Ce-ar fi să răspândim povestea în popor, Că Zamolgsei a fost un zeu el însuși? Ce pierdem? Avem un zeu mai mult În primitorul nostru templu, dar astfel Mântuim întreg soborul zeilor. Oamenii divinizând pe Zamolcsei, Îi vor uita învățătura. Mm, o cursă vrednică de istețimea unui mag, Legendă făcătoare de minuni, Cu solzi strălucitor și reată ochii de șarpe. Mm. Oamenii, divinizând pe Zamolxe, Îi vor uita învățătura. E gândul tău, o oh, mare preot? Nu-i nimenea-n bordei? Ce Se ușa bine zăvorâtă? Să nu ai nicio teamă. O e proaspăt, Și legenda va-ntinde rădăcini. Poporul va striga să așezăm statuia lui Zamolg în templu, între ceilalți zei cum se cuvine. Când nu mai ai nicio putere să înfrângă învățătura unui nou profet, un singur lucru e mai tare ca profetul: statuia lui! De mâna ta și prietenia gândurilor tale. Mâna și cuvântul meu. De tine ascultă apa. De mine ascultă focul. De tine ascultă vântul. De mine ascultă stelele. Eu știu vrăjii, poveștile să se prefacă în adevăr. Ți-am dat povestea. Eu îi adaug de scântecul. Un zgomot surdălgă bordei. Doar p liniștii n-aud nimic Ura lor mă dulmecă Deschide ușa și ascultă Arde cetate Prijol îți primează zi Încă erare, vâlvătaie Templul de departe, nu-l vor oh, Nu mai cerul să nu ardă Arde flacare. Taci, ascultă E... Plâns, îndepărtat. departat. da de urmă. Sunt paseri, speriate. Își scutură funingine și spuză de pe aripi. Auzi un zgomot? E ciobanul. Vine spre noi. Ascunde-te acolo, lângă vatra. Și, dacă vrea de scântec, Ajută-mă să-l prind în cursă Povestea tăinuită între noi O vom preface în adevăr Auzit din trecători că tu știi care te vindecă de lună Vrăjitorule, ajută-mă Mâine iarăs are luna Mi-e frică de lumina ei Soarele-i ușor dar luna e grea. Când mă atinge pe ploape, ca răznit ca de o măciucă în frunte și mă schimb în priculici. Oriunde aș fi, în munți, pe o muche așteptând sau fluierând în stână, cad și închid de fiară în neagră oile din turmă. De când îți porți o sânda? O să e dau. Ia șaptelea cules de vie. Ne-a stîmpărata Adroaia, ascultând în livada orbului cuvântul Zamorse. Atunci, l-am lovit cu o piatră. Dar în aceeași seară s-a ivit și luna. Mi-am stricat cinci oi și am plâns în luna lor. De atunci, prin roă, brumă, ploi, iau câmp îngoană tot la fel. Mă duc pe urmele acelui tânăr cu ochii mari și caut în nisipuri sângele ce a curs din trupul său. Când sorb o picătură, mă desmetecesc și iarăși. Mă fac om din slava mai presus de fire. Voi plivi misterul lui Zamolxie. Nu ești întâiul care suferă pe urma lui Ciobanule. Păzește-mă de lună! În ce noi te rog, păzește-mă de lună! Ascultă taina focului. Tu. Cel ce vezi prin lucruri, Duh al vetrelor, Jeratic al murgului, Destăinuiește-te În graiul tău de flăcări. Ce mulți N-a fost mă de lună! Zamolgse na fost om, duh al lor, duh nevozut, tu vezi prin lucruri și prin inim. luminează ni gândul. Zamolgse na fost om, a fost un zeu. Cuibul veșniciei s-a coborât pe trepte de lumină Să vă învețe tinerețea și durerea. Până nu i-ați dat și piatra strigă. Nemuritorii cuibăresc pe un munte ridicat din sori, nu se întoarce înapoi în cerul lui? El n-are niciun sanctuar, un chip cioplit, cum se cuvine unui zeu. Cât nimenea nu-i se-nchină, Zamolxe e legat de lut. Primești, va Pământul va scrâșni din stângi, Iar miei vor pieri ca struguri din vii. Ciopliții cip de piatră lui Zamolxe, Feul strică, Feul cere. Sânge varsat din trupul lui Zamolxe, adună-se în aceste picături de vin. Tu ești stăpânul meu, Zamolxe. Ridică-te, ciobanule, și bea de aici. Când pe crește-te, sub braze înalți, îți va ieși în cale luna și luna va să-ți toarne prietenie în suflet, moale, dulce, blândă și duiloasă. oile. N-ar mai avea de tine teamă și nici câinii tăi închină de acum mai vârtos a celui zeu pe care l-ai lovit și a doi păstrăvi pe altar ca un sfielnic sfânt pescar S-a molhse, s vrea chip de piatră zeu, chip cioplit. Cu legătări din sate v-aduc porunca lui, Urmeaz a profetului, Conegador de satre, Batu por um lui, Puneți mâinile pe genunchii mei. Eu cred că veșnicia s-a născut la sat. Aici se vinde setea de mântuire. Și dacă ți-ai sângerat picioarele, te așezi pe un pod de lut. Uite! E seară. Sufletul satului fulfui pe lângă noi. Ca un miros fios de iarbă tăiată, ca o cădere de fum din streșini de paie, ca un joc de iezi pe morminte înalte. Totul e împlinit. De șapte ore sucit răsuflă în somn aheromul. Acum, ah, de trecere! Cine va începe cântarea? Acum, ah, negrele ape, cui îi dau tonul? Vada de struguri. asta i Ghebosul? Da. Mirare de-așa rod a îngropat sub fiecare viță Câte un stârf de om găsit pe drumuri ori pe ape. Ai un cures atât de bun, Ghebosule? Nu-ți latri psalmul tău de bucurie? N-am cu ei să mulțumesc. Nici celor îngropați sub vițe? De ce? Fiindcă ei își încălzesc la soare sângele, Urcându-se în lăstarii viei mele? Din atât belșug de struguri, nu aduce o jertfă lui Zamolxe? Lui Un noului nemuritor al vostru de pe drumuri adunat, când se tăra pe aici să întoc, voia să vă omoare zi, să-și croiați copii din pielea lor. Și acum, acum e ridicat și lui jertfelnice. Să-mi pună să vor pe gură și să nu cârtesc. Fiecare cu soarta lui, eu mă port ascunsă în cocoașe. Iar alții, ca ciobanu, în lună. uite cum merge, ca o nălucă. Că văd ce nimeni nu vede, nu-ți devină. Oamenii mă ascultă cu credință, fiindcă eu sunt altul. Deasupra mea, plutește luna. Eu văd prin ea și știu când în dosul lunei, e Zamolzeu. Eu, sumâna lui, un semn și după mine vine tot norodul. Tu e sfânt. De când ne-ai coborât din visuri, vestea lui zeul e liniște în cetate. Ai împăcat pe mag cu noi mucenici și nu mai curge sânge de prisos. Aștept să fie preotesele, apoi vom merge împreună. Veniți și voi, colegători? Venim! Venim! venim, venim. venim, venim. venim, venim. Și pentru mine față orice și ce? Pentru trimisul Uzamolse, orice. ori și ce? Zi, umpleți părul cu rușină și dacă trebuie, îmi voi aprinde părul ca să ai o faclă în miez de noapte. Zi, azvârlete-n sorb. și dacă trebuie, eu mă jertfesc ca o gutuie coaptă ce cade în noroi. Zi, aruncă-te-n și mâine fi voi cigurii de pasări ca un strugure. Vreau doar atât. Când eu zic da, să ziceți și voi da. Când eu zic nu, să ziceți și voi nu. Când zici tu da, zicem și noi da. Când zici tu nu, zice-și noi nu. Tu ești sfânt. Tu ești sfânt. Mările zeului s-a morță. Mările zeului s-a morță. Mările zeului ascunde te rău, vin bacantele, să nu vedeți bacantele. Morți pe cărării, Vântul s-o piardă spre mări. celor ce nu mai sunt, O presar pe pământ, În calea voastră, Copiii care încă nu v ați născut, Din coarne de zimbri, Sunt spre, spre azi, spre, azi. spre, azi. spre azi. Miros de moarte adie din brazi, Lăptează-vă soarele, Treceți prin scrum, Strugurii scopți Și pământul întreabă, Încerc în vânt, peste stele și pământ. Ele nu cunosc cărări, astfel ca și-n fund de mări. Ducă-se ca un fior după zei zeilor. Nebunească-n voi și eu tot ce-i și tot ce-i viu. Nu vreau te-sătări, s-a fântări și ne vezi. Trecătoarele cuspinii ne auge prin trei. mergem la Marele Madre! Împlinirea visului socerem o cerem! Lăsați culesul Veniți! jucați Hei! Hey, Zamolse, pacinicul reintră în patimile voastre M-am coborât tot mai adânc în suflet Unde sunt? Unde sunt? Tot în peșteră Inima vrea să-mi sară din piept Văd prin munți Cetatea nu se mișcă Și totuși ne apropiem de acum o frunză cade în noapte un vânt se scurge în mine Altă frunză cade în noapte alt vânt trece în mine Ce vrei de la mine? De unde vii, moșneagule? Vrei să-ți șoptesc tot chinul meu? S-ar crede că trăiești, dar ochii nu-ți De unde vii? De unde nu-i De acolo vin numai visurile. Și mare tot? Ce poți să-mi spui? Când ești izvor, nu poți decât să curgi spre mare, Tu, să tu, de ce adași? Mi-e teamă că voi duce prea devreme noua credință între oameni. Prea devreme? Niciodată, azi, ori mai târziu, când întâmplă în același dat. Viața n-are stele pentru noi. Cucuta crește pe gunoi, ce crezi, în cinsta cui. O cupă de cucută aici, în peștera profetului. Era să uit, când ții o spăț cu soarta, cuvine să se dai și zeilor din orice băutură. De asta dată țin la datele de a pe ei. Să dăm pământului din băgătura morții. Veți și voi, zei luminoși ca putrecati, Veți, must verde de cucută, Ocupă mie prea mult. Așa și închina și eu cu ei. Ce vină-i spășești? Una singură n Nicio dată m-am doiat. E îita. cu tendință. E îita. cu tendință. E îita. Orici cu tendință. Și iar rămăsam singur. Amare taina m-a dezghiocat prin Animei mei cărunți de înțelepciune, Dar niciun trecător nu mi-a ieșit în drum Să-i altoiesc în inimă răspunsul meu. Când zilele răsar pe piscuri, Părul mi de flăcări, dar nu e nimeni, Nimeni să mă vadă trăznet Încremenit pe stânci. O frunză cade în noapte, Un veac. Se scurge mine. Altă frunză cade din noapte, Alt veac trece mine. Cine ești, tinere? Răspunde! Ești soarta mea? O, nu. Dar un prieten tot atât de bun. Ți-aduc un zvon de dincolo. se clipa ta, om nou. În noaptea asta se coc toate smochinele. Copiii le așteaptă. Tu vii ca să le scuturi? Cad singure. N-auzi? Aud. Mă cheamă cineva în lume. Simt adieri ca dintr-o mare moartă. Dar ce vrei cu coroana ta de spini? Să mă sub calea laptelui. și aștept să răsară durerii. MULTE DURERI Cer când zatar să te mai prind, să arătare, te pierzi și îmi lași mustrările să le frământ cu pumnii. Peștera, Peșteră mi-ai îmblânzit iernile și mi-ai dospit trecutul sub clotirea ta. Unde-mi sunt amintirile rănite pe care mi le-ai mângâiat până la uitare? Dă-mi-le să fiu din nou răzvrătitul. Mă așteaptă soarta, nerăbdarea mă sugrumă. Tremurând îmi au viața în mâini și plec spre viitor, spre mâine, veșnicul. Ție, peșteră, nu-ți las decât aceste urme de călcâie tari și, dacă vrei, un strigăt. Un strigăt de izbândă ori de cădere. Cine ar putea să spună? Zorile se seamănă așa de mult cu amurcul. Omule, cine te-a ridicat pe rug? Și tu vrei să-mi furi singurătatea? Nu mai ai chemat, sunt numai un ecou al nopții tale. E adevărat? Dacă tu și eu am genunchea pe marginea acelui lac care se cheamă al morților și al acelora care încă nu-s născuți și ne-am privit în lac ca într-o oglindă, am vedea că suntem unul și același? E adevărat? De câte ori te cauți pe tine? Mă găsești pe mine. Cine te-a ridicat, te rug? Cum pătatul veșnic treas. Nu știu. Cum pătatul, cel ce te oprește să-i stovești un gând. La drumul jumătate te înlânțuie și-ți strigă Destul nebunule. Că ce vezi, un gând întreg e o năpastă, ci eu îți zic, fie sus omenire către cer sau viermi să te roade în mormânt. Și iată cum pătatul vine să-ți aprindă rugul. Dar pământul aude, iar pământul nu uită. Pieniți vedenii, misochii beți de năluciri, mai trainice decât aceste stânci pleșuve. Răspunde inima, să sfredelesc pământul ca un ochi de mare, să-mi sfâșiu trupul pentru turme de flămânzi?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 Asculte ascultă, cioplitorile. Culegători și preotese mi-au umplut o Cerându-și noul idol. Ai început statuia lui Zamolxe? De șapte nopți cioplesc la ea în alte preot. Cum e marmura? E străbezie ca apa când în fundul mării cade cerul. Aici șesul licăririlor de foc. Din glizi bucânesc lumini de putregai, și pasul triștilor, săracelor, Se îndreaptă spre comore ascunse În pământ de regii stinși ai dacelor. Privește calea laptelui, Nici celor care mor Nu poate să le pară mai frumoasă. Ce spun de ea, bătrânii dascăl greci, La care zeii înșiși vin caucenici, să învețe ce e lumea, ce e gândul. Un mit adus de peste mare zice, dacă nu mă înșel, Că drumul soarelui n-a fost întotdeauna unde de astăzi, Cărarea lui încrucișa pe cea de-acum, Și calea lapte lui nu e decât o de lăsate Pe cristalul bolții de soare atâtea mii de ani în urmă, Că nu-i minte să le poată socoti. o cuti. Ogașa soarelui pe drumul veșniciei mă străbate un fior. Femei plângând, o fi murit cineva. Nu, s-a născut un prom pe se bocește nașterea și totuși eu cunosc atâtea țări și pot să o spun, Nu este un alt popor să-și miste viața ca al tău în alte preot. Vezi cum un fulger nu e om, tot atâta de puțin e dacul om. El nu trăiește, el se trăiește. Putere smulsă din potirul uriașei firi, iar n-are nici iubire pentru sine, nici iubire pentru alții. Aici am înțeles că tot ce este trebuie să fie. Cuvântul tău strănește în mine temer nouă. Știți spiteți să crezi că și nu nasc om din om natura îi plăsmâiește singur, ea însăși, într o dată, cum își face munții orizvoarele. Aduți aminte de Zamolxie, acel necunoscut care într-o zi și-a coborât din munți uimirea, vijelia și porunca. Ei fost vrășmași, te înțeleg. dar el a fost un dac de baștină. Când sfătuia în parabole el nu zicea, trăiește pentru alții sau fi om, ci fi Izvor, fi fulger. Oh, nu, aici nu mă simt împrejmuit de oameni, Ce așa de mult în mijlocul naturii, Încât mă mir că ei nu au mănunchi de mușchi pe cap În loc de păr, ca stâncile. Da, mă duce amintirea la Zamogse, păduraticul. nevinovata turmă la a Că azi nici el nu s-ar cunoaște. O, crede-mă, cu inima l-au priceput și sunt aproape, Dar dacii au închipuire de copii. Dacă ar trăi cum a râvnit Zamorgse, ei s-ar mistui ca focul. Copiilor le trebuie vis blând să-i liniștească Și lumină să le țin fru pornirea Ză gaz puterilor ce colcă în pământul lor, prea rotnic în turburi. De-i vorba despre liniște, îți dau dreptate. Dar de ce liniște? O întrebare cărei răspund prin altă întrebare. De ce furtună oarbă? Mm, nu știu. Nici eu nu știu. Și totuși mă opresc. Tu ești străin și poate vezi mai bine decât mine. Mi-e frig. Vino, maestri, e târziu. Ai crede că răcoare coboară încet din calea laptelui, ca dintr-un fluviu uriaș. Cetatea nu departe. Te gândiți vreodată magule. Magule, ce-ar fi să se întoarcă într-o zi, zamorțe, omul, piere el sau poporul, sau el, și poporul. În nord de zi, odată cu zorile. Cine o fi? Cântă cineva în Văzduh. E o pasăre? E Duh? Ghici cine sunt? Zemora, frica magului sau o lacustă? Și una și alta, ce Căci Zemora tulburătoare iubește iarba și soarele viu ca Și-ar vrea să aibă picioarele tot atât de verzi Verzi ca lăcustele sau ca lintea bălților Știai că mă găsește aici, Zemora Suind cărarea ți-am văzut în lut urmele tălpilor Așa, în șir Credeam întâi că surme de măgar <laughs> Auzi, pădurea nu mai eu știu să o fac să râdă. Zemora! <laughs> Zemora! Ce plămădești în lut? Un chip al lui Zamolxe. L-am auzit de multe ori pe Zamolxe. Din cele ce grăia, nu pricepeam prea multe. Dar ochii lui erau așa de mari că trebuia să mă opre și să-l ascult.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 El a tresărit Îi luai din mână coșnița și am proptit într-un parte deasupra roiului Ca o căciulă El privea tăcut când isprăvi, i-am zis Făgăduiala, tinere veșnic păduratic El m am învăluit cu ochii lui ca niște peșteri încărcate de surâs Și trist și dulce mi-a șoptit Ție, trebuie să-ți spun un lucru Nu cu mintea să-l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 Apoi Zamolc se fugi în codru. Roiul l-a uitat acolo. Iar la patru zile a urmat nenorocirea lui. Livada aceasta în care l-au lovit cu pietre. Zemora, spune chipul de lut seamănă cu prinzătorul tău de roiuri. Zamolc se-a fost prea mult privire. Iar acesta e prea mult om. E un dar pentru Zemora, da? Nu, da? e pentru un altar de casă. Pentru un altar de casă al cui? Al marelui lui regător. Uitați că mâinii sărbătoare zeilor necunoscuți. Mă duc spre casă. Vrei să pleci? Mă duc spre casă să mai poriesc statuia lui cea de marmură. Tu, încotro? În sus! Să musc sandalele la sare. Sunt umede de rouă. Tot spre soare. Tot spre soare. Tot spre soare. Și în pădure. zamolks se pacnicul reintră în patimile voastre lume șarpe și copac au năpърlit sub ochii mei și am văzut cei cheag în haos și cei sâmbure în orice fruct căzut în poala vremii sunt satul de vis mașnic mă topesc și mă revărs din matca mea nebun spre șesuri și spre oameni Iată livada în care m-au lovit, Potecile-s aceleași. Cetate, ești aici? Unde-ți e rugul? M-aștepți? Mai vreun prieten pentru mine? unde ți spini? spinii? Cu ce mâni primire soarele Ce-ți-l cobor din piscuri? Darnic în lumină. Căfada în care m-au lovit, Cânii ciobanilor pribege au lins Întreacă-ți sângele ce mi s-a scurs Pe pietrele cărărilor. Oricum ar fi, Nu mă însfăimânt, Și greu de viață și de gândul morții mi a zvârl destinul Între zidurile tale, tainică cetate. Munții vin cu mine. This thing work. Om, de șapte ani, întâiul om îmi mângâie vederea, Fecioară proaspătă ca diminețile de toamnă, ce când spui? Tu ești străin pe aici, ciobanii fluieră de mult, Iar vorbele-i le-a scornit madura cântăreț. Îl cunoscui pe vremuri, mai trăiește? A murit? Trăia în cetățuia lui tot singur, până ce-și sufletul, Nu știe nimeni de ce. Oamenii spun că într-o noapte au auzit copite ca de pe drum în jos. Asemenea chitarilor sunt drumurile, cu cât mai vechi răsună mai frumos. Și apoi, în colb de lună s-a văzut un noroi bângoană. Fără de stăpân înșa, se întorcea splinatic la castel. Legată cu o funie de coadă, târa în urma lui o harfă. Ca un mort. Așa mor când te Nu-ți pare că auza marul râs al celui care nu mai vrea să se întoarcă în viață și își trimite calul singur înapoi? Și nu vezi roibul l batec de căderi de stele? Pe drum în jos, trăște în urma lui o harfă, ca un mort. Din partea mea ce pricep așa de bine pe Madura. Îmi mai îngăduie o întrebare. Florile. Pentru cine sunt florile? Le duc la templu. Oprește-te și tu în cetate pentru o zi, străinule. E sărbătoare în zori. Poporul o să așeze în sanctuar statuia zeului Zamolxe. Eu îi mai jertfesc și miere. Când a fost pe aici, L-am învățat să prindă roiuri. Fruct copt, m-am rupt din creanga unui Dumnezeu și cad aici, În pragul tău, cetate. Cântă cocoșii de bunte, Prietenii unde-mi sunt, Nu-i mai găsesc.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 Din râul morților și, iarăși, Cântă cocoșii de munte, inima tați. Mulțimea adunată într slăvirea mea, Răgnetele lor de bucurie ar vrea să mă ridice în cer, Dar fără învățătura mea, Miros de vin mă aburește. Cea reci sunt lesbezile. Străinule, ai îndrăznit? Nu ți-a fost frică spre pragul înainte de a intra statuia lui Zamorze? Nimanui dintre profan, nu i se îngăduie ăst pas. Taci! O, oh, nori tulburi a acestor ochi, așa schimbat aici, din nou aici, Și tocmai azi, zamolc să te cunosc, ce te întors, de ce te întors, Poporul se răzbună, fără să vrea, fără să știe, ai încercat să-l scape de zei, Și azi îți ai și tu un chip de piatră printre ei. Și tu, tu ești preotul meu, de necrezut. Ce răzbunare blestemată! Așa de tânăr tu ai sămânțat un gând și rodul nu l-ai așteptat. E greu să-l schimbi, de altfel nu te bucuri. Toate acestea rămico-lumne, ca niște fecioare zvelte Ce și-au aruncat pe șmântul, joacă în jurul tău. Ai un altar și o lume îți cade în pulbere. Răzvătire? Împotriva cui azi nu mai ai niciun vrăjmaș? Poporul ți se închină, ci eu preotul tău. Tu ești preotul meu, dar nu o să plec. Mă-mplânt aici, în lespezi. Fulgere cu pumnii încreștați vă strâng. Norodul nu va crede că ești tu. Lovești pe cine? Ai vreun dusman? Doar vremea?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 În ți zeii, cioclule bătrân, E plin de hoituri cerul tău. Ești tânăr și orb, a doua De ce? N-ai fost în stare să rămâi, De ce te-ai mai întors? Du-te, pleacă! Or nu, Țefoane, Ai avut ce să mănânci Înascunzișul tău atâți ani? Ce chinuri mă topesc de mirata ta, Ești slab, o nu încerca a doua oară furia norodului, Eu nu sunt rău, dar pleacă unde știi, Ca cerșetor mai poți să vii aici, Pe treptele acestui templu când ești flămând Și viscolul se va încălzi sub zdreanța ta. Du-te, pleacă! <fri> Să-i intre poporul în templu! Din praful ud sfânt, Statuia albă, ridicați-o pe altar! Credeți! Credeți! Întoarce-te între ntre stăpânii cei din tâi, Ai gândurilor, brazdelor, luminei și ai apelor. Și ai apelor. Răsune stelele necouri sub sandalele-nălțării Urcă pragul veșniciei și mângâie cu mâna ta Ursita astui trist norod. Usita a trist norod. Cădeți! Cădeți! E ziua tuturor! Părerilor de rău, Nisip ați aruncat În ochii soarelui, Iertare, pare ți Să-mi miroasea lacrim templul, Înalță-te, Înalţă-te! Înalţă-te! Jocul sacru să înceapă! Vâlvele reci din mine de aur, Fieți soții soţii puternice ta, Închimiţi dulce-am trup de petale, Fâlful in zbor cu clipele tale, care și om în se închine. Foc pe altar, mă mistui în mine. Luna un carc cu bob de tămâie, jarul nestins în ea să-ți rămâne. Rume de fum se înalță spre tine, inim și joc să-ți fie vecina. Zamol Miere recerpeți în geratic geratic, Ție stupani, etern pădurati! Mă năbuș, priguri învârtești în scutură din temelie cerul, nu trupul meu un cer, Dar stele, stelele chiar pe care altădată le-am iubit, Mi s-ar părea amare azi, O travă verde picură din ele în cupa mea Ca din strivite de capete de șerci! Eu, Zeu! Credința mea v-a ispitit altare cu mii de jertfitorne toți. La luptă, pumni, rășmașul, ești tu. Numai tu. Numai tu, chip de piatră încoronat cu nemurire și desmierdat cu jocuri de fecioare. Zeule, zamolgse cât ești de alb zăpadă.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 Vrem, ucigătorule de visuri, Iată, mă ridic în fața ta, Nu tremuri, Vrăbiș vor face cuib în capul tău. zămolc zeule, De te-aş vedea în sau pe gunoi, La lună câinii să te latre, Genușă. Vântul se despulbere în noroi În laturi șertfitori Și vreme Înapoi camarea Înapoi Statuie E dobor Statuia Zeul Haldar apangarit, uchide-se! Uchide-se! O, vei-te-l cu satoa spalca! uchide A doua oară, a venit între voi și nu l-ați cunoscut. Ochii cai lui Nimeni n-a mai avut și nu l-ați cunoscut. Apropiați-vă. Priviți-l. V-ați ucis statu Lui, nemernici. Se spune că strămoși care au murit fără de vreme, Cu sânge tânăr încă vine, cu patim mari în sânge, Cu soare viu în patimi, vin. Vin să-și trăiască mai departe noi, Viața netrăită, Atâta liniște în jur, dân pare că aud cum se izbesc de geamuri razele de lună. Oh, cine știe, Suflet, în ce pieptă-ți vei cânta și tu, odată peste veacuri, pe coarde dulci de liniște, pe harfă de întuneric, dorul sugrumat. Și frânta bucuriei de viață. Cine știe? Cine știe? Și unde duce mersul? Nu mai știm. Lumini și umbre sunt ca de poveste. Răsună început. De când venim? O se destramă fără veste. Un zeu de cântă, cum se întâmplă dat, N- atinge doar cu degetele o liră. El își destramă în vânt ființa toată, Rând pe rând, sub crug albastru, se resfiră. Ascult și sufletul să zice, Eu... Am crescut hrănit de taina lumii și drumul meu își ține soarta în palme, nemărginirea sărutat-o mea pe frunte și în pieptul larg, credința mea o sorb puternică din soare. Credința mea, o sorb puternică din... Thank mm -hmm. you. Ați ascultat Zamolxe de Lucian Blaga, muzica de Corneliu Cezar. Distribuția a fost următoarea. Zamolxe Ion Marinescu, magul Ionescu John, zemora Mariana Mihuț, vrăjitorul Mircea Albulescu, cioplitorul Constantin Codrescu, ciobanul Sandu Sticlaru Moșneagul Nicolae Lucian Botez Tânărul Ovidiu Iuliu Moldovan Cel de Perug George Motoi Ghebosul Victor Strengaru, Ostașul 1 Mircea Bașta Ostaș 2 Sorin Gheorghiu Ostașul străin Adrian Georgescu Ostașul strajă Costel Constantin BACANTE, Janin STAVARACHE, ANCA PANDREA, PAULA SORESCU, DANA COSMA. CU LEGĂTORII, Jan REDER, VASILE LUPU, Gheorghe PUFULETE, ION ILIE ION, DUMITRU MIREA, MIHAI DOBRE, CRISTIAN Fridlowski, ION SASU, PAVEL LĂZĂRESCU. RAPSODUL, ION CARAMITRU. ASISTENȚA TEHNICĂ, OLIMPIA POPESCU și CONSTANȚA DINESCU. Regia de studio Crenguța Mania, regia muzicală Romeo Chelaru, regia tehnică inginer Tatiana Andreicic, regia artistică Cristian Munteanu.